Die nieuwe openbaring van Johannes, boek 1 Geestelike interpretasie van die inleidende woorde van die boodskap van Johannes Johannes 1 vers 1 tot 5 In die begin was die woord, en die woord was by die Elohim, en die woord was Elohim. Hierdie vers was alreeds die onderwerp van een groot aantal valse voorstellings en interpretaties. Ja, selfs had die hyste gebruik hierdie eindste teks om my godheid te betweifel te meer sekerlik omdat hulle in die algemeen die bestaan van die godheid ontken. Hoe dit wikkels sê, ons gaan nie weer sulke valse konsepte aanbied waar groter verwarring kan kom nie, maar sal lig werp op die saak met die kortste moendelike verduideliking. Hierdie in sigself lig, binnen die oorspronkelike lig, sal automaties alle misverstande beveg en oorwin. Die hoofrede waarom sulke tekst nie verstaan word nie, is oorwege in die baie swak en verkeerde vertaling van die skrifte vanaf die oorspronkelike taal na die tale van die heidige tyd, maar dit is vir die beste, want as die innerlijke betekenis van solke tekste nie so goed verborge was soos het nou is nie, so dit wat apart gestel is daarin, lang al gelede, totaal onteer gewees het, wat er aan spoedig vir hele aarde so wees. Soos dinge echter nou daar uitzien, is slechts die buitedop is skadig, terwyl die apartgestelde lewe behouwe gebly het. Die tyd het gekom om die ware innerlijke betekenis van sylke tekste te toon en amal wat waardig is om te deel in hierdie kennis. Maar die onwaardige sal dier die betaal, want in hierdie dinge sal ek nie meer gespot word en ek sal nooit daarweer onderhandel nie. Nou sal die verduideliking volg na hierdie noodzakelike inleiding, maar ek sal byvoeg dat hierin slechts die innerlijke betekenis met betrekking tot die siel en gees verstaan moet word en nie die mees innerlijke sywer jemelse betekenis nie. Dit is te apart gestel en kan slechts onder skade gegewe word aan diegene in die wereld wie dit soek dier die lewe te lei binnen die reels volgens die voorskrifte van die boodskap. Maar die innerlijke betekenis betreffende die siel en gees sal gemakkelijk gevind word, betek hier al reeds dier middel van die korekte vertaling in die eie moedertaal van die tyd wat duidelik sal word in die verduideliking van die eerste vers. Die uitdrukking in die begin is baie verkeerd In verberg die innerlijke betekenis grootliks, want daardoor kan selfs die ewige bestaan van die Godheid bevraagteken en betwijfel word, wat ook gedoen is, door sommige van die ouwe filosoofe van wiese sy skole die huidige atheiste voortgekom het. Maar as ons hier die tekst correct weerge, sal ons vind dat sy bedekking maar baie din is, en het sal nie moeilik wees om die innerlijke betekenis helder en somtijds baie akkeraad door hierdie din bedekking te ontdek nie. Die korekte vertaling moeders lees as volg. In die ooroorspronkelike weese, of ook in die ooroorzaak van alle lewe, was lig die groot apartgestelde skeppingsgedachte, die bestaande idee. Hierdie lich was nie net in, maar ook met Elohim. Dit is, die lich het uitgekom vanuit Elohim as substantieel sigtbaar en was nie net in, maar ook met Elohim en as het ware gevloe rondom die oorspronklike goddelike weese. Daardoor word die basis vir die uiteindelike billigaming van Elohim gegeen, wat helder duidelik is in die volgende tekst. Wie of wat was hier die licht? Hier die groot gedachte? Hier mees meest gewaarde, fundamentele idee van alle toekomstige weesendelike totale vrye bestaan? Dit kan onmoendlik enig iets anders wees as Elohim omself. Angeseen Elohim dier Elohim en van Elohim, niks as waar net Elohim homself kon laat manifesteer in sy eeuwige mees volmaakte weese en so kan hierdie ook as vol gelees word. In Elohim was die lich, die lich het gevloe dier en rondom Elohim en Elohim homself was die lich. Vers 2 Hy was in die begin by die Elohim. Nou dat die eerste vers genoegsam verduidelik is en nou verstaan kan word, dier enige iemand met een mate van verlichting, is die tweede vers self verduidelikend en dien slags as getuie vir die feit dat die hierboe beskrewe woord of licht of die groot grootskeppingsgedachte nie later in bestaan gekom het vanuit die oorspronkelike weese van Elohim nie, maar is net so ewig soos Elohim, in sigself Elohim, en, en besit hy daarom nie enige proces van om in bestaan te kom nie. Dit is waarom die verduideliking by weise van getuienis volg, Hy was in die begin, of in die oorspronkelike oorzaak van alle bestaan en in alle latere bestaan, as die eerste oorzaak omself, met, binnen en buiten Elohim, daarom in omself Elohim, dier en dier. Vers 3 Alle dinge het dierom ontstaan, en sonder om het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Hierdie vers bevestig en bewys, soos dit is, wat al reeds in die eerste vers duidelik aangebied is, as die woord of lig in die oorspronkelike weese van alle skepping of in bestaan kom, dis totaal teenwoordig, maar nog nie ten volle gemanifesteer nie. Oer moet hierdie derde vers in sy korekte vertolking lees as volg. Alle bestaan het in bestaan gekom vanaf hierdie oorspronkelike bestaan, wat in homself, deur en deur, die ewige eerste oorzaak van sy bestaan is. Die lig, woord en wil van sy bestaan, stel sy eie lig, Sy eeuwige ideeën van skepping uit homself in een tasbare, sigbare bestaan en daar is niks in die hele eeuwige oneindigheid wat nie voortgegaan het vanaf die eerste oorzaak op die selfde weise en gemanifesteerd het in sigbare bestaan nie. Wie ook al hier die drie eenvoudig verklaarde verse kan verstaan, sal die betekenis van vers 4 duidelik vind. Vers 4 In hom was leve en die leve was die lucht van die mens. Het is duidelik dat die eerste oorzaak van alle bestaan, die licht van die lichte, die oorspronklike gedachte van alle gedachtes en idees, die prototipas, die ewige oorspronkelike vorm van alle vorms, eerstens nooit vormloos en tweedens nooit dood kan wees nie, aangezien dood die teenoorgestelde is van alle bestaan en wat er vorm ook al. Daar was dus een mees volmaakte lewe in hierdie woord of licht of in hierdie groot gedachte binnen Elohim, basis Elohim omself. Elohim was dis vanaf ewigheid die meest volmaakte basisse lewe binnen en buiten homself deur en deur. En hierdie lucht of lewe het uit uit homself alle geskapen weesens geskip. En hierdie lucht of lewe was die lucht en ook die lewe binnen die skepsels, binnen die menselike wesens wat uit hom uitgegaan het. Dis was hierdie skepsele en mense een perfecte beeld van die oorspronkelike lucht wat hulle op bestaan gegeet. Lucht in die lewe baie soortgelijk aan die eeuwige oorspronklike bestaan. Die oorspronklike lewe in Elohim is en moet een volkome vrye lewe wees, anders sal dit so goed soos geen lewe wees nie. Hierdie selfde lewe moet een en die selfde lewe in die geskapen weesens wees, anders sal dit geen lewe wees nie, en dus sonder lewe sal ook wees sonder bestaan. Dit is duidelik dat die geskapen weesens, mense, slechts n volkome vrye lewe gegee word en hulle moet besef dat dit een volkome lewe is, maar moet ook besef dat dit nie een lewe is wat vanuit homself voortgekom het nie, maar voortgekom het als volkome gelijk vanuit Elohim volgens hy eeuwige omachtige wil. Hierdie besef moet aanwezig wees in alle geskapen weesens, net soos die een dat hulle lewe en bestaan volkome gelijk moet wees aan die van Elohim, anders sal hulle geen lewe of bestaan heen nie. Wanneer ons nou hier die omstandighede van nader by beskou, worde duidelik dat die twee gevoelens in die geskapen weesens moet ontmoet, namelijk in die eerste plek die gevoel van gelijkvormigheid met Elohim of die teenwoordigheid van die oorspronklike licht van Elohim binnen hulle en dan voortspreidend uit hier die licht binnen hulle ook die gevoel dat hulle op die tijd geskep was dier die oorspronklike wil van die skepper. Die eerste gevoel maak die geskapen weesens verseker gelijkvormig aan die skepper en asof hy in bestaan gekom het vanuit homself, hield hem al onafhankelijk van die eeuwige eerste oorzaak, asof hy ooreenkomst tref binnen homself. Die tweede deerslaggevende besef, noodwendig voort spreidend vanaf die eerste, moet hy homself nog steeds beskou en besef as voortgebring vanuit die eindelike eerste oorzaak en slechts met die loop van tyd een vrye gemanifesteerde weese en daarom totaal afhankelijk van die eerste oorzaak. Nou sal hierdie nederige besef die aanvankelike gevoel van verhevendheid ook verander in een gevoel van nederigheid, waar die gevoel van verhevendheid een baie nodige en onvermeidelijke sake soos later aan duidelik aangedoen sal word. Die gevoel van verhevendheid bied sterk weerstand ten hierdie nederigheid en wil die ander gevoel vernietig. Soe konflik veroorzaak woede en uiteindelik haat ten die eerste oorzaak van alles wat bestaan en voortspreid en daaruit, ook ten die beskuie gevoel van nederigheid en afhankelijkheid, waarop die gevoel van verhevendheid swak word en verblind word, en die oorspronkelike licht binnen die geskapen wees maak weg vir naag en duisternis. Hierdie naag en hierdie duisternis kan dan kwalik die oorspronkelike licht in homself herken, en blind man nog steeds onafhankelijk distansieer hy homself vanaf die eerste oorzaak van sy bestaan en skepping, onbekwaam om om te herken in sy misleiding. Vers 5 En die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het om nie oorweldig nie. Daarom, hierdie oorspronkelike licht mag skyn in so een nacht, so helder as wat het kan, maar omdat die nacht, alhoewel dit ook ontstaan het van die licht, nie meer in staat is om behoorlijk te sien nie, herken dit nie die licht, wat in so'n nacht inkom, so dat het weer kan verander na die ware oorspronkelike licht nie. Daarom ook ek, as die ewige oorspronklike weese van alle bestaan, en as die oorspronklike licht van alle lichte en lewe, het in hierdie wereld van duisternis ingekom, na die wat van my voortgekom het, maar hulle het my nie herken, in die nacht van hulle verswakte gevoel van verhevendheid nie. Want hierdie vijfde vers maakte duidelik hoe, en in stemming met die oorspronkelijke standaarde en omstandighede, ek in die wereld ingekom het, wat dier my en vanuit my geskapen is as hy, wat ek is, vanaf ewigheid af, en die wereld versuim om my te herken as haar eie basis van bestaan. Maar ek, as die eerste oorzaak van alle bestaan, het nie in gebreke gebly om in my ewige oorspronkelijke licht te voorsien, hoe dat dier die voordierende konflik, Die gevoel van verhevendheid as die oorspronkelike licht binnen die mens heel tyd allig swakker sou raak en daarom die onmisware licht ook flauwer om dan finaal te eindig in duisternis en daarom sal die mens, as ek na hom te kom in die beeld waarop hulle van my voortgekom het, my nie herken nie. Op sy minste sal baie faal om my te herken vooral as ek na hulle te kom as een Deus Ex Machina, een skielik verskynende eil onverwags en sonder waarskiewing in een beperkte menselike vorm, in die geval waar ek myself sal moet blameer, dat die mens my onmoendlik nie kon nie want hulle is sou nie voorbereid gewees het vir my komst op die manier nie. Ek het dit echter van ewigheid af besef, en daarom het die komst van my al reeds begin met die eerste bestaan van die mens, onafhankelijk van my, tot by die tyd van my werkelike komst, geprofiteer aan die mens, dier baie profete wat nie my licht verloor het in hierdie konflikt nie. Hulle het getrou die omstandighede en selfs die plek en tyd van my komst beskryf. Ten tyde van my werkelike komst, het ek groot tekens laat plaasvind, en het 'n man opgewek, waarin die hoogs oorspronkelike geest gewoon het, so hy aan alle blinde mense my komst en volle teenwoordigheid op aarde kon aankondig